Svá svatévanie podle Matouše. Když se Ježíš dostal na pozdější břeh do Kadáňského kraje, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobných slují. Byl velmi nebezpečný, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Začali křičet, co ti po nás, Boží Synu. Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas. Opodal se páso velké stádo vepřů, z ty duchového tedy prosili. Vyhánižli nás, pošli nás do toho stáda vepřů. Řekli jim, ej Vyšli tedy a vstupili do vepřů a v tom se celé stádo hnalo popříkem zrázu do moře a zahynul ve vodách. Pasáci utekli přišli do města a tam všechno oznámili i od těch posedlých. To vyšlo celé město Ježíšovi naproti a když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel. Slyšeli jsme slovo Boží. Příběh, který jsme slyšeli z dnešního Evangelia, je velmi zajímavý a výstižný. Pro evangelistu Matoušena má tento konkrétní příběh zvláštní význam. Důvod je ten, že tento příběh silně odhaluje Ježíšovu identitu. Navíc démoni v tomto příběhu Ježíše oslovují pozhodným titulem Co ti po nás, Boží synu? Ježíš je Boží syn. Důležitým aspektem také je, že se celý příběh odehrál na židovském prostředí, v kradářském kraji. To bylo pohánské prostředí. Tímto zázakem Ježíš ukázal, že má moc nad zlými sílami i za hranicemi Izraele. Pro čtenáře je to důležitá zmínka i pro nás, že Ježíšovou poselství není učeno jen židům. A také nám, Přesně místo, kde se zázah stal, dnes neznáme. Jak jsme slyšeli, je to gedářský kraj, pobřeží Kalajského jezera. To, že se jednalo o pohánskou oblast, dokazuje přítomnost z velkého stada vepřů, které bychom užidů určitě nenašli. Matoušů popis posledných mužů je jednoduchý. Byl velmi nebezpečný, takže nikdo nemohl projít tou cestou. Byli nebezpeční. Ježíš dovolil, aby té moni přešli do blízkého stáda vepřů. A jak jsme to slyšeli, toto stádo zahynulo ve vodách. Velká škoda. Příběh však přináší určitý paradox. Lidé tuto událost z jednosti nepřijali vyšlo celé město Ježíšovi naproti. A když ho uviděli, prosili ho, aby z jejich kraje odešel. V tom je ten paradox. Nepřijali Ježíšovu moc, Ježíšovu identitu. Víc se bali o ten majetek. Opět pro nás je otázka, čeho se bojíme? Z čeho máme strach? Opakem těchto lidí se stal náš to vola se mi Gennaro Maria kterého si dnes připomínáme. Gennaro se narodil v Neala Poli v roce 1922. Jako syn barona se mu dětství dostal srdní kulturní a duchovní formace. Věnoval se studiu práva. V 20 letech získal doktorát z civilního a církevního práva. To, co ho nejvíc charakterizovalo, že pomáhal v nemocnici byl nevýračitelné nemocné a tam pocítil povolání ke kněství. Tehdy se seznámil se svatým Alfonsem, který se stal později prvním životopiscem. Po vysvěcení na kněze v roce 1732 se věnoval zejména katechezi dětí a lidí na okraji společností. Byl se nej, že na v Nelaboy 30. června. 1744 v věku 42 let. Papež Jan Pávod je blahořečí od 12. května 1996. Poselství pro nás být na blízku druhému člověku. Vníma toho druhého jako dár. Amen.